Він мало не танцював з нетерплячки, а Браун, зіркнувши на нього через плече, бачив у безжалісних променях вранішнього сонця свою братію, змоклу від роси. Вони сиділи поміж кубками холодного попелу і сміття, виснажені, пригнічені, обшарпані. Розділ 41. До останнього моменту, поки не запанував білий день, на західному березі палали яскраві вогнища, по якомусь часі Браун побачив серед екзотичних постатей застиглих між будинками людину вдягнуту в європейський костюм у корковому шоломі, суціль у білому. «Це він! Дивіться! Дивіться!» – вигукнув Корнелюс. Всі браунові посіпаки зірвалися на ноги, стовпились за спиною свого ватажка, видивляючись на берег пригаслими очима. Група темнолицих людей в барвистому одязі з білою людиною в центрі дивилися на пагорб. Браун бачив, як здіймались оголені брунатні вишневі руки, щоб затулити очі від сонця. Що він мав робити? Розвернувся навколо, з стіною підступали ліси, оточивши арену нерівного герцю. Він знову глянув на своїх розбитників. презирство, втома, жадоба життя, прагнення ще раз випробувати щастя, пошукати іншої могили, боролися в ньому. Браунові здавалося, що людина в білому сильно підтримкує цієї землі, дивиться на пагорб через бінокль. Браун вискочив на колоду і підняв руки, показавши долоні. Барвиста група зімкнулась довкіл білої людини, і їй не відразу вдалося від них отділитись. Нарешті білий сам один повільно пішов уперед. Браун стояв на колоді, поки Джим то зникаючи, то знову виринаючи з-поміж колючого чагарника, наблизився аж до самого струмка. Тоді Браун сплигнув з колоди і спустився йому навстріч. Мабуть, вони зустрілися неподалік від того місця, а може саме там, де Джим здійснив другий відчайдушний стрибок на своєму шляху. Стрибок, що відкрив йому патюзан, звернув до віру, любов, повагу людей. Вони дивилися один на одного розділені струмком, напружено намагаючись зрозуміти один одного до того, як буде вимовлене перше слово. Певне, в обопільних поглядах читався антогонізм. Браун зненавидів Джима з першого погляду. Якими б надіями він не тішився, всі вони відразу щезли. Не таку людину сподівався побачити Браун, і саме за це його зненавидів – у своїй картаті, в фланелевій сорочці з підкоченими рукавами сивобородий, змарнілий, засмаглий. Він ревно проклинав Джимову молодість і впевненість, його чисті очі, його незалежність. Цей хлопець здорово обігнав його на дистанції. І він аж ніяк не скидався на людину, яка потребує сторонньої допомоги. Всі переваги були на боці Джима. Влада, безпека, сила. На його боці була життєва снага. Він не був голодний, не занипав духом і явно нічого не боявся. Навіть в охайному одязі Джима, від його білого шолому і до парусинових гетрів та черевиків кольору світлої глини, було щось таке, що дратувало Брауна, бо подібну акуратність він зневажав і висміював з малку». «Хто ви?» – запитав Джим спокійним голосом. «Моє прізвище Браун», – голосно відповів той. «Капітан Браун, а ваше?» Джим після короткої паузи вів далі, ніби нічого і не чув. «Що вас привело сюди?» «Якщо вас так цікавить, – зіркотою, – сказав Браун, – відповідь проста – голод, а вас?» «Хлопець при цьому стенувся», – розповідав мені Браун про початок дивної розмови між ними. І хоч їх розділяло тільки тканисте річище струмка, одначе вони стояли на діаметрально протилежних полюсах світогляду властивого людству. Хлопець стріпнувся й почервонів. «Мабуть, не сподобалось йому моє запитання». Я сказав, якщо він дивиться на мене, мов, на мертвого – Перед котрим можна не соромитись, то і його становище ані трохи не краще. Один з моїх хлопців там на пагорбі весь час тримає його на прицілі і чекає лише знаку від мене. Обурюватися не варто, він прийшов сюди з власної волі. «Давайте домовимося, – сказав я, – що ми обидва мертві, тож поговоримо, як рівня з рівнею. Всі ми смертні». Я визнав, що потрапив у пастку, мов щур, але обставини були проти нас. Крім того, навіть у пастці щур може вкусити. Джим одразу ж відтяв мені. Ні, не вкусить, якщо не підходити до пастки, поки щур здохне. Я сказав, що подібні ігри годяться для його тутешніх друзів. А йому, як джентельменові, слід ставитись належним чином хоч би й до А вже ж я хотів переговорити з ним. Не для того, щоб випроховувати собі життя. О, ні. Мої хлопці, ну що ж, вони не святі, а проте такі ж смертні, як і він. Від нього, заради всіх чортів, ми вимагаємо тільки якогось певного рішення. До стобіса вигукнув я, а він стояв незворушно. Чи ж ви... Волієте приходити сюди щодня і видивлятися у свій бінокль, скільки нас ще тримається на ногах? Нумо, або ведіть сюди своїх триклятих тубільців, або дайте нам звідси вибратись і згинути із голоду десь у відкритому морі, ради Бога. Адже і ви були колись білим, попри всі ваші балачки про те, що це ваш народ і ви один із них. Хіба не правда? «Вас двісті проти одного. Ви не хочете відкритого бою, а я обіцяю, ми вас порозважаємо, перш ніж піти на той світ. Ви мені торочите, що нечесно нападати на безневинних мирних жителів. Яке мені діло до того, що вони безвинні, коли я на марне гину від голоду? Але я не боягуз. Не будьте ж і ви боягузом. Ведіть їх сюди». Інакше, пеклом, присягаюся, половина вашого безвинного мирного народу згорить разом з нами. Браун був страшний, коли передавав мені цю розмову. Висклий кістяк на вбогому ліжку в злиденій халупі. Він сидів, скоцюрбившись, і зрідка кидав на мене злі погляди. От я йому сказав. «Я знав, що треба говорити», – знову почав він кволим голосом, але хутко розпалився від власної зловорожості. «Ми не збираємося, мовляв, іти до лісу і блукати там, наче живі трупи, падаючи з ніг один по одному. Стати здобичу для мурашок дзузьки».